Felkeressük Mr. Parvist. És most? Kérdezte ebéd után. Most felkeressük Mr. Parvist Herchesterben. Ezért telefonáltam a szállodából. Parvistnek? Nem, Tereza a rendelnek. Megkértem, adjon ajánló levelet az ügyvédhez. – Meggyőzőbb a fellépésünk, ha a család megbízásából látogatunk el hozzá. Miss Arendel megígérte, hogy küldönccel juttatja el a levelet. – Alig, he nem, ott is van már a lakásomon. Nem csak a levél várt bennünket, hanem a küldönc is, aki nem volt más, mint Charles Arandell. – Csinos lakása van, Monsieur Poirot, nézett körül a nappali szobában. Ebben a pillanatban megakadt a szemem az íróasztal egyik fiókján. Nem volt rendesen becsukva, és egy papírlap kandikált ki belőle. No, már most, ha van a világon hihetetlen, hát az, hogy Poáró így csukjon be egy fiókot. Elgondolkodva néztem Császra. Egyedül volt a szobába, amíg meg nem érkeztünk. Unalmába kétségtelenül szimatolt egy kicsit Poáró papírjai között. Micsoda gaz, fickó! Ford bennem a méreg. Csás azonban szemmel láthatólag széles jó kedvében volt. Parancsoljon, nyújtott egy levelet Poáró felé. Remélem több szerencséje lesz az öreg pár vissza, mint nekünk. Szerinte a lafszon perszóna végérvényesen megkaparintotta a dohányt. Nem gondoltak arra a hugával, hogy megpróbálnak a hölgy jó szívére hatni. Nekem bizony eszembe jutott, vigyorodott el Charles, de nem hallgatott a szóra. Pedig oly meggyőzően alakítottam a család fekete bárányát, amit épp jó útra akart térni. De annak a nőnek kőből van a szíve. Képzelje csak, utál engem. Csak tudnám miért. Felnevetett. Pedig kevés öreg nő tud ellenállni nekem. Mindegyik meghatódik hányatott életem szomorú történetétől, és hajlandó megvigasztalni. Aha, bólintott poáró. No, és mondja csak, fiatalember, igaz-e, hogy megfenyegette a nadnényét? Hogy azt mondta, kinyírja? Sászlát ledobta magát egy karosszékbe, hosszú lábát kinyújtóztatta, és összevont szemöldökkel komoran nézett poáróra. Ezt meg kimondta magának. Nem érdekes. Igaz? Nos, van benne némi igazság, ha nem is hangzott el semmi drámai. Megpróbáltam megfejni az öreg lányt, ha érti, mire gondolok. Értem. De nem sikerült. Emily néni értésemre adta, hogy minden igyekezetem hiába való. Én megbegurultam, és nevén neveztem a gyerekeket. Ide hallgas, Emily néni, mondtam. Ha így folytatod, egy szép napon még kinyírnak. Mire nagygőgösen megkérdezte, hogy ezt hogy értem? Úgy, ahogy mondom, feleltem. Ét kuncsorognak körülötted a rokonaid, lógó nyelvvel, mind szegények, akár a templom megere és mind reménykedik. És mit csinálsz te? Ülsz a pénzes zsákon, és nem vagy hajlandó egyetlen garasztó sem megválni. Így gyilkoltatják meg magukat az emberek. Hallgass csak rám, ha egy napon kinyírnak, csak magadnak köszönheted. És mit szólt ehhez a nagy nénje? Rám nézett a szemüvege fölött. Elég csúnya. Szóval ez a véleményed? Kérdezte eléggé száraz hangon. Ez, mondtam. Csak azt tanácsolhatom, nyisd ki a bukszát. Köszönöm a jó tanácsot, Charles, mondta, de én tudok vigyázni magamra. Ahogy tetszik Emilinéni, néni, feleltem rá nyájas vigyorral, és azt hiszem ő sem vette annyira komolyan a dolgot. Nem mond, hogy nem figyelmeztettelek, nem fogom elfelejteni, mondta erre ő. Hát ennyi volt az egész. Maga tehát, mondta Poirot, beérte néhány egypontos bankjeggyel, amelyet egy fiúkban talált. Charles rámerett, aztán kitört belőle a nevetés. <gül> Le a kalapot! <gül> Maga aztán remek kopó. Ezt meg hogy tudta kiszaglászni? Tehát igaz? Igaz bizony. Csúnyakony a szorítóban voltam. Mindenképpen pénzt kellett szereznem. Az egyik fiókba rábukkantam egy csinos kis csomóra, és kiszolgáltam magam. Nagyon roppant szerény voltam, nem is gondoltam volna, hogy bárki hiányolni fogja ezt a csekénységet. <gül> Nem tudtam, hogy az öreg hölgy rájön. Honnan hallott a dologról? Meg a kinyírós csevegésről? Miss mesélte. Ó, ravasz, min macska az. Sosem állhatott sem engem, sem Terezát. Gondolja, hogy tartogat még ilyesféle leütőkártyákat? Mit tartogathatna? Hát, oh, pff, nem is tudom, rossz indulatú vén És Terezát gyűlöli. Tudta Mr. Arandell, hogy dr. Ténioszt lement meglátogatni a nényüket közvetlenül a halála előtt. Vasárnap. Micsoda? Azon a vasárnapon, amikor ott voltunk. Úgy van. Nem találkoztak vele? Nem. Délután sétáltunk egyet. Biztosan akkor volt ott. Fura, hogy Emily néni nem említette. Maga kitől tudja? Miss laphson Ó, már megint Laphson. Valóságos tárház az információknak. Hmm, tudja, Mösiöpoáró? Tényleg jó, rendes fickó. Kedvelem, mindig derűs, kiegyensúlyozott. Vonzó egyéniség, valóban, mondta Poaró. Én a helyébe már régeltettem volna lábalul azt a rémes bellát. Maga szerint az a nő nem tipikus áldozat? Nem volnék meglepve, ha egyszer egy vasúti csomag megőrzőbe találnának rá egy bőrönbe, felderabolva. Nem valami szép cselekedeteket tulajdonít a derék doktornak, mondta szigorúan Poirot. Nem, mondta elgondolkodva csász. pedig valójában téniosz a lénynek se tudna ártani. Túlságosan jó szívű. No és mi a helyzet önnel? Tudna -e gyilkolni, ha megérni? Csás felkaszagott. Hát egy kis zsarulás, monsieur Poirot. <gül> nem fog menni. Megnyugtathatom, nem tettem. Elharapta a szót, aztán folytatta. Strihint, Emily néni levesébe, s ezzel a végszóval távozott. Rá akart ijeszteni? kérdezte. Nem hiszem, hogy sikerült volna. Nem vallotta arra semmi sem, hogy terheli valami a lelki ismeretét. Nem? Hát ahhoz a furcsa kis szünethez mit szól a Strihint szó előtt? Mintha mást akart volna mondani, de meggondolta. Bizonyára valami jól hangzó méreg nevén törte a fejét. Hm, lehetséges. No de ne késlekedjünk. Irány Hercester! Mr. Parvisz jól megtermett őszhajú, rózsás arcú férfi volt. Modora, udvarias, de tartózkodó. Elolvasta Tereza levelét, aztán kutató pillantást vetett ránk. Természetesen ismerem a nevét, Monsieur Poirot, mondta udvariasan. Megkérdezhetném... A kisasszony és a bátya milyen céllal vették igénybe az ön szolgálatait? Mondjuk talán így, Mr. Parvis, a körülmények teljesebb vizsgálata céljából. A kisasszony és a bátya ismerik véleményemet az ügyjogi oldalával kapcsolatban. A körülmények tökéletesen egyértelműek. Semmiféle egyéb értelmezésnek helye nincs. Természetesen, mondta Poáró. De ön bizonyára hajlandó a fent említett körülményeket összefoglalni, hogy tisztán lássam a helyzetet. Nem de? Szolgálatára, uram, bólintott az ügyvéd. Emily Arandel kisasszony ugyebár április 17-én levélben közölte önnel instrukcióit. Úgy van, mondta Mr. Parvisz. Felkért, hogy szövegezzek meg egy végrendeletet. Kisebb összegeket hagyott két cselégyére, valamint adományokat jótékony célra. Vagyonának fennmaradó részét pedig teljes egészében Wilhelmina Laphson örökli. Megbocsásom, Mr. Parvisz, nem volt ön meglepve? Beismerem, nagyon meglepődtem. Arandel kisasszonynak volt előző végrendelete? Igen, öt esztendeje készítetett végrendeletet, melynek értelmében vagyonának a kisebb hagyatékok után fennmaradó része egyenlő arányba felosztandó Tomasz gyermekei, illetve Arabella nővérének leánya között. Mi történt ezzel a végrendelettel? Aranda kisasszony kérésére április 21-én magammal vittem zöldlom villába. Lekötelezne Mr. Parviss, ha részletesen elmondaná, mi történt a látogatás alkalmával. Tél után három órakor érkeztem Zöldlomb villába, bolytárom társaságába. Árandál kisasszony a szalomba fogadott. Milyennek látta? Úgy látszott, jól érzi magát, annak ellenére, hogy bottal járt. Az utóbbi, a nemrég történt baleset következménye volt. Egészségi állapota kielégítőnek tetszett. Mind a mellett izgatottnak, idegesnek látszott. Miss Lawson vele volt? Amikor megérkeztem, igen, de azonnal magunkra hagyott. Aranda kisasszony ezután megkérdezte, megtette e amire kért, és hogy magammal hoztam-e aláírásra az új végrendeletet. Igenlően válaszoltam, majd egy percnyi tétovázás után folytatta, Elmondhatom, hogy a megengedett határokon belül igyekeztem rávenni kliensemet, változtassa meg a szándékát. Rámutattam, hogy az új végrendelet súlyos mértánytalanságot jelent a családja iránt. És mi volt a válasz? Megkérdezte, övéje a pénz, és azt tehette vele, amit akar? Természetesen igennel válaszoltam. Mind mellett emlékeztettem, hogy Miss loveson igen rövid ideje ismeri, és megkérdeztem, biztos-e benne, hogy indokolt a családja ellen elkövetett igazságtalanság? A válasza így hangzott. Kedves barátom, nagyon jól tudom, mit csinálok. Izgatott volt, azt mondja? Igen. Ne értsen félre messzi, őpáról. Kliensem szellemi képességének csorbíthatatlan birtokában volt. Együtt érzek Aranda kisasszony rokonaival, de fenti véleményemet adott esetben a bíróság előtt is fenntartom. Természetesen. Kérem, folytassa. Aranda kisasszony elolvasta régebbi végrendeletét, aztán az új fogalmazványért nyúlt. Megvallom, szívesebben készítettem volna először piszkozatot, de klien sem ragaszkodott hozzá, hogy aláírásra készen hozzam el az okiratot. Elolvasta, bólintott, és azt mondta, azonnal aláírja kötelességemnek éreztem, hogy még egyszer megpróbáljak tiltakozni. Türelmesen végighallgatott, de azt felelte, nem másítja meg az elhatározását. Behívtam ügyvédbolytáromat, és ő és a kertész tanúskodtak a Randal kisasszony aláírásának valódiságáért. Ezután a Randal kisasszony önnek adta megőrzésre az okiratot? Nem, betette az íróasztal a fiókjába, és a fiókot bezárta. Mi történt az eredeti végrendelettel? Megsemmisítette? Nem, a másikkal együtt elzárta. A halála után hol találták meg a végrendeletet? Ugyanabban a fiókban. Mint a végrendelet végrehajtójánál nálam voltak a kulcsok, és magam vizsgáltam át a rendelkisasszony iratait. Mind a két végrendelet a fiókban volt? Igen, pontosan úgy, ahogy ő elrendezte. Arandel kisasszony utalta te arra, hogy Miss Lufson tudott a javára szóló végrendeletről? Épp ellenkezőleg megkérdeztem, tud-e a szándékáról Miss Lufson, amire Arandel kisasszony kurtán azt felelte, nem tud róla. Ajánlatosnak véltem, hogy Miss Lufson ne tudjon a történtekről. Ezt a véleményemet közöltem is Arandel kisasszonynal, aki tökéletesen egyet velem. Miért tartotta ezt fontosnak, Mr. Parvis. Az eféle dolgokról jobb nem beszélni, így elkerülhető az esetleges későbbi csalódás. A sohajtott poharó. Ön tehát valószínűnek tartotta, hogy Arandel kisasszony a közeljövőbe meggondolja magát? Úgy van, bólintott az ügyvéd. Azt gondoltam, Arandel kisasszony komolyan összekülönbözött a családjával. Valószínűnek tartottam, hogy ha lecsillapodik, megbánja elhamarkodott döntését és ebben az esetben vajon mit tett volna? – Utasít, hogy készítsek új végrendeletet. – Nem lehetséges, hogy egyszerűen megsemmisítette volna a későbbi végrendeletet, és akkor ismét életbe lépett volna az előző? – Hát ez vitatható, az örökhagyó új végrendelet készítésével visszavon minden korábbit. – De lehetséges, hogy Arándel kisasszony jogi ismeretei nem terjedtek ki erre. Lehet, hogy azt gondolta, ha megsemmisíti az új végrendeletet, automatikusan életbe lép a régi. De mi történt volna akkor, ha végrendelet nélkül hal meg? Vagy a fele, Mrs. Thainy száll, a másik fele pedig megoszlik Charles és Teresa a rendelkezett. között. De akárhogyan is nézzük, a rendel kisasszony nem változtatta meg az elhatározását. És itt jövök én, szólt poáró Tegyük föl, hajolt előre hogy a kisasszony a halálos ágyán meg akarta semmisíteni a végrendeletet. Tegyük föl, hogy azt hitte, meg is semmisítette. Csak hogy valójában az első végrendeletet semmisítette meg. Mind a két végrendeletet megtaláltuk, közölte Mr. Parvis. Nos, akkor tegyük föl, hogy áll végrendeletet semmisített meg, abban a hitben, hogy a valódi irat az. Ne felejtse, klien kliense nagyon beteg volt könnyű lehetett megtéveszteni. – Ezt a feltételezést bizonyítania is kell, mondta éles hangon az ügyvéd. – Van valami oka feltételezni, hogy ilyesmi történt? Poáró kis hátrább húzódott. – Az ügy jelenlegi stádiumában nem szeretnék kötelező érvényű kijelentést tenni. Azt azonban persze szigorúan bizalmasan közölhetem, hogy a dolognak vannak szerfelett különös vonásai. Most mindössze annyit szerettem volna tudni, és az ön szíves jó voltából meg is tudtam, hogy véleménye szerint Erendel kisasszony előbb-utóbb megváltoztatta volna-e vajon az elhatározását, és megenyhül-e a családja iránt? Amit mondtam, természetesen csupán a magám véleményem, sietett leszögezni az ügyvéd. Tökéletesen megértem, Mr. Parvis, Ha szabad kérdeznem, önképviseli Miss Laffson? Mr. azt tanácsoltam, forduljon idegen ügyvédhez, mondta mereven Mr. Parvis. Poáró kezet nyújtott, megköszönte szívességét és a tájékoztatást.